Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manualah Wa la halla wa la illa billahi amma ba'at Kau muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Sebelum kita mulai Pembahasan kitab Tauhid Saya ingin mengingatkan Bahawa Tidak lama lagi insyaAllah Kita akan memasuki Hari-hari yang paling Mulia di dalam setahun Karena saat ini kita sudah berada Di penghujung bulan Adul Pa'dah Maka Beberapa hari lagi kita akan memasuki Awal Dhul Hijjah Awal Dhul Hijjah Sepuluh hari yang pertamanya Ini adalah hari-hari yang paling mulia di dalam setahun Bahkan melebihi bulan Ramadan Kecuali dia tidak melebihi sepuluh hari Atau sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan Karena adanya Laylatul Qadr Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, At-Tirmizi dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amalussalih fiinna ahabbu ila Allah min hadzihil al ayyamil ashar tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut melebihi 10 hari yang pertama di bulan Zulhijah tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita mengerjakan amal soleh melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijah para sahabat pun bertanya Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah tidak pula jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah s.a.w bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in." Tidak pula jihad di jalan Allah yang bisa melebihi Amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kecuali kata Nabi sallallahu alaihi orang yang pergi berjihad dengan diri dan seluruh hartanya. Kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali. Artinya dia mati syahid dan seluruh hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah barulah amalannya menyamai Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah ya. Maka jemaah sekalian Manfaatkanlah Hari-hari ini Persiapkanlah diri kita Dengan ilmu dan iman Untuk memanfaatkan Hari-hari yang paling mulia ini Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama di Tanggal Sembilan hari Arafah kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah dan banyak berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Mimin yoomin akther min akther min, min an yautik Allahu abduhu min yomi arafah". Didedah satu hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairud doa -du du'a yawmi Arafah Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan Dan para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Zikir-zikir yang terkandung padanya makna tauhid Dan berlepas diri dari kesyirikan Inilah jemaah sekalian Zikir yang paling afdal Zikir-zikir yang terkandung padanya Hakikat Tauhid Menghambakan diri hanya kepada Allah Dan mengingkari Penyembahan kepada selain Allah SWT La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahu ala kulli syaing qadir Inilah zikir yang paling afdal Yang paling dianjurkan Pada tanggal 9 Dhul Hijjah Jadi Tanggal 1 sampai tanggal 13 sedul hijjah, ini adalah hari-hari yang benar-benar kita ditekankan untuk memperbanyak ibadah. Maka persiapkan ilmu dan iman, pelajari lagi hukum-hukum, adab-adab dan ibadah-ibadah yang terdapat di hari-hari tersebut. Baik. Jemaah sekalian ini yang bisa saya ingatkan berhubung sudah dekat waktunya InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang kedua Atau masih pada bab yang kedua Memasuki dalil yang ketiga Bab yang kedua tentang keutamaan Tauhid Dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab Tauhid Dalil yang ketiga penulis rahimahullah ta'ala berkata dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Di dalam hadith Iban Iban, nama beliau lengkapnya adalah Iban bin Malik bin Amr al-Ajlani al-Ansari Berasal dari Bani Salim bin Auf Salah seorang sahabat yang terkenal Wafat di masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhuma. Jadi Ibban bin Malik, sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Dan perhatikanlah hadis ini jemaah sekalian, ulama biasa menamakan sebuah hadis dengan nama sahabat yang meriwayatkan. Kalau yang sebelumnya dari sahabat Ubadah bin Samit, maka itu dinamakan hadis Ubadah bin Samit. Kalau di sini diriwayatkan dari Ibban bin Malik disebut hadis Ibban bin Malik. Iya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allahu harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, ia bertegui bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadis yang ketiga di dalam bab yang kedua, bab yang berbicara tentang keutamaan tauhid, bahawa tauhid adalah amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan amalan yang paling Allah cintai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan nikmat terbesar bagi siapa yang mengamalkan tauhid. Dan jemaah sekalian. Nikmat terbesar pada hakikatnya adalah Masuk surga dan selamat dari api neraka Sukses yang sebenarnya adalah masuk surga dan selamat dari api neraka Adapun segala macam kesuksesan dan keberhasilan kita di dunia ini Itu semuanya semu, Itu semuanya adalah Kenikmatan dunia yang memperdaya Yang menipu kita Hati-hati Nabi saw atau Allah subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al Quran, "Famanzuh Ziharin Nari wa udhi lil Jannah fukadifaza, wamal Hayatul Dunia illa matagul Juroor. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang menang, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi inilah jemaah sekalian yang harus menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim. Sukses bukan di dunia. Yang harus menjadi cita-cita tertingginya. Tetapi sukses di akhirat, yaitu selamat dari azab Allah dan masuk surga. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kunci untuk meraih itu yaitu mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi dalam hadis ini hanya dikatakan mengucapkan sebenarnya dalam hadis ini jemaah sekalian sudah terkandung padanya persyaratan harus diamalkan bukan sekedar diucapkan yaitu pada bagian akhir hadis ini ya batagi bidzalika wajhallah dia mengucapkan itu Dengan mengharapkan wajah Allah Artinya apa? Dia ucapkan dengan ikhlas Dia ucapkan dengan ikhlas Dan orang yang ikhlas Dalam mengucapkan la ilaha illallah Pasti dia amalkan Pasti dia amalkan Kalau dia tidak amalkan Maka dia bukan orang yang ikhlas Dia bukan orang yang mengucapkannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala walaupun di dalam sahih muslim Imam Az-Zuhri Imam Az-Zuhri setelah beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibban bin Malik beliau tambahkan keterangan dalam sahih muslim kata beliau summa wajabat ba'da zalika umurun wa hurrimat umurun falayaqtarru muqtarin bihadza kemudian setelah itu Setelah mengucapkan La ilaha illallah Ada sejumlah kewajiban yang harus kita tunaikan Dan ada sejumlah larangan yang harus kita tinggalkan Maka janganlah seseorang salah memahami hadis ini Tapi kata para ulama Andai beliau tidak mengatakan itu Sebenarnya sudah bisa dipahami dari hadis ini Bahawa yang dimaksudkan di sini Bukan sekedar mengucapkan tetapi juga dengan mengamalkan konsekuensi Kenapa? Karena di sini dikatakan Dia mengucapkan itu Untuk mengharapkan wajah Allah Apa mak maksudnya mengharapkan wajah Allah jamaah sekalian? Ya? Maksudnya Agar dia masuk surga Kemudian dia mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga Yaitu apa? Melihat wajah Allah Artinya kalau betul-betul dia ingin masuk surga Tentu dia tidak mengucapkan saja Mesti dia amalkan makna yang terkandung di dalamnya, ya. Karena kalau tidak diamalkan, dia menjadi orang munafik. Orang munafik hanya mengucapkan, tapi dia tidak mengamalkan baik amalan hatinya maupun amalan anggota tubuhnya. Ya, itu orang-orang munafik. Dia tidak mengamalkan. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda. Miftahul Jannah La ilaha illallah diriwayatkan Imam Al-Bukhari Kunci surga adalah kalimat La ilaha illallah Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah Menyebutkan Sebuah asar Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih Alaysa la ilaha illallah Miftahul Jannah Bukankah Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga Maka apa jawab beliau jemaah sekalian Balak Walakin ma min miftahid Illa walahu asnan Kata beliau benar Ucapan Ucapanlah ilaha illallah Itu kunci surga Tetapi tidak satupun Sebuah kunci Tidak sebuah kunci pun Kecuali memiliki gerigi Fa'in jita bimiftahin lahu asnan futihalab wa illa la yuftah Kalau kamu datang dengan membawa kunci yang punya geriginya, maka surga akan dibuka untukmu. Tapi kalau kamu datang bawa kunci enggak ada geriginya, pintu surga itu enggak bisa dibuka. Jadi, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengamalkannya bukan sekedar mengucapkannya. Maka jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah betapa agungnya kalimat tauhid, betapa tingginya pengamalan tauhid di sisi Allah. Dia adalah jaminan keselamatan dari api neraka. Dia adalah jaminan keselamatan dari api neraka. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawasannya tidak cukup Iman itu hanya dengan ucapan Ataupun hanya dengan keyakinan Melainkan harus dengan Ucapan, keyakinan Dan juga amalan anggota tubuh Ini definisi iman menurut Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Iman itu harus dengan ucapan Kemudian keyakinan Dalam hati dan amalan Anggota tubuh, ini definisi iman Yang disepakati oleh Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Ya yeah. Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bahawasannya satu amalan itu tidaklah bermanfaat kecuali dilakukan dengan ikhlas demi mengharapkan wajah Allah, demikian pula dilakukan dengan benar sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ibadah ini terkandung dalam hadis ini. Pertama mengucapkan La ilaha illallah itu adalah tuntunan ibadah sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ikhlas mengharapkan wajah Allah. Maka inilah dua syarat ibadah yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Bahwasanya satu amalan tidak bermanfaat, tidak disebut amal soleh kecuali memiliki dua syarat ini Hadis ini juga menegaskan neraka diharamkan atas orang-orang yang memiliki tauhid namun sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya ada yang pengharamannya sempurna ada yang tidak sempurna siapa yang menyempurnakan tauhidnya maka pengharaman neraka atasnya juga sempurna tapi siapa yang tidak menyempurnakan Tauhidnya, Iaitu dia masih melakukan dosa-dosa besar Walaupun dosa itu bukan kesyirikan dan kekufuran Maka Jaminan keamanan dari neraka untuknya juga tidak sempurna Artinya apa? Dia masih terancam masuk neraka Walaupun demikian Andai dia masuk neraka Dia tidak kekal di neraka Seperti orang-orang yang tidak memiliki Tauhid sama sekali Ya Kemudian jemaah sekalian dalam hadis ini juga ada penetapan sifat wajah bagi Allah. Penetapan sifat wajah bagi Allah. Dan ini juga adalah sifat wajah yang wajib kita imani kalau pada makhluk disebut anggota tubuh. Tapi pada Allah tidak disebut anggota tubuh melainkan sifat zatiah. Sifat yang terkait dengan zat Allah. Allah memiliki wajah Kemudian seperti apa wajah Allah? Wajah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya. Tentu tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa Huwas-Samii'ul Bashir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu bagaimana wajah Allah? Jawabannya kita tidak tahu. Karena Allah enggak beritahu. Yang penting bagi kita adalah meyakini wajah itu wajah Allah itu ada dan pasti wajahnya adalah wajah yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Jangan kita bayangkan dan jangan kita serupakan dengan wajah makhluk. Baik. Jemaah sekalian kita masuk ke dalil yang keempat. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akal. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Beliau berasal dari Bani Khadrah Makanya beliau disebut Al-Khudri Sahabat yang terkenal Banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah satu dari tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Dari Rasulullah SAW Wafat pada tahun 74 Hijriah Radiyallahu anhu Semoga Allah meridui beliau Anna Nabi SAW Bahawasanya Nabi SAW bersabda Kala Musa Nabi Musa berkata Ya Rab alimni syai'an adhkuruka wa adu'uka bihi Wahai Rabku Ajarkanlah sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu zaman sekalian di sini Nabi Musa AS minta diajarkan sebuah zikir khusus yang belum pernah diberikan kepada orang lain beliau ingin zikir yang istimewa untuk dia gunakan berzikir dan digunakan untuk berdoa yaitu bertawasul di dalam doa beliau dengan berzikir kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kuliya Musa, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa minta zikir yang istimewa, ternyata Allah mengajarkan zikir yang sudah diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat yang bermakna la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qala, maka Nabi Musa berkata Ya Rabkullu ibadika yakuluna hadha Wahai Rabku Semua hambamu juga mengucapkan ini Maksudnya hambamu yang beriman Semua juga sudah tahu Artinya Nabi Musa AS Minta yang spesial Khusus bagi beliau Qala, Maka Allah subhanahu wa taala berfirman Ya Musa Lau anna samawati sab'a wa amirahunna gairih Wahai Musa andaikan langit yang tuju dan semua penghuninya selain aku Wal-aradina sab'a kifatin. Demikian pula bumi yang tuju dile, diletakkan dalam satu daun timbangan Wa la ilaha illallah fi kifatin Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain Ma'alat bihinna la ilaha illallah Maka pasti kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari langit yang 7 dengan semua penghuninya demikian pula dari bumi yang 7 Arwah Ibnu Hibban wal Hakim wasahahu diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al Hakim dan beliau mensahihkan Jamaah sekalian sebagian ulama mendhaifkan hadis ini tetapi makna hadis ini sahih kenapa karena didukung dengan riwayat yang lain riwayat yang sahih di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Tetapi kisahnya bukan kisah Nabi Musa, namun kisah Nabi Nuh alaihi salam. Anna Nuhan alaihi salam qala libnihi inda mautih bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya menjelang kematian beliau. Ini wasiat terakhir Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya setelah beliau melalui 950 tahun maka beliau mewasiatkan kepada anaknya menjelang wafat amuruka bila ilaha illallah wahai anakku aku perintahkan kamu untuk mengamalkan la ilaha illallah kalimat tauhid fa inna samawati sab'a Wal-aradina sab'a Lawudiat fi kiffatin Wa la ilaha illallah fi kiffatin Rajahat bihinna la ilaha illallah Wahai anakku Sesungguhnya Langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh kan diletakkan dalam satu timbangan Dan kalimat la ilaha illallah Dalam timbangan yang lain Maka kalimat la ilaha illallah Itu pasti lebih berat Jemaah sekalian di sini terkan, terkandung pelajaran penting bagi kita. Andaikan dosa-dosa kita banyak sebanyak apapun, kalau kita tidak mempersekutukan Allah, maka amalan tauhid kita itu lebih berat daripada dosa sebanyak apapun. Asalkan kita tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ini makna yang terkandung di dalam hadis ini. Sebagaimana juga dalam hadis kartu, diistilahkan para ulama dengan hadis kartu. Hadis Sahih diriwayatkan Imam Ahmad tentang orang yang memiliki catatan dosa sebanyak 99 catatan dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ya, jadi luar biasa catatan dosanya. 99 catatan dosa Setiap satu catatan sejauh matanya memandang Amalan baiknya Cuma ditulis dalam sebuah kartu Karena hanya satu kalimat Iaitu kalimat La ilaha illallah Ternyata setelah ditimbang Kalimat La ilaha illallah itu lebih berat Dari 99 catatan dosa Yang setiap satu catatan sejauh matanya memandang Maka ini menunjukkan kepada kita Mengamalkan tauhid Mengamalkan kalimat Tauhid la ilaha illallah yaitu mengamalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya Rukun an-nafiyu dan al-ifbar Penafikan dan penetapan Penafikan yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah yaitu Mengingkari semua sesembahan selain Allah Kemudian penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah Yaitu mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah Ini adalah amalan yang paling utama Yang paling dicintai oleh Allah Melebihi apapun ya. Oleh karena itu jemaah sekalian ya, Amalan ini adalah sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita Kalau seorang pelacur Yang memberi minum Yang memberi minum anjing yang kehausan saja Itu kan amal soleh Dengan sebab itu dia mendapatkan Ampunan Allah Walaupun pelacur yang dimaksud di sini adalah Pelacur yang beriman Dia tidak melakukan Kesyirikan dan kekufuran Dengan sebab dia memberi minum Seekor anjing yang kehausan Dia beramal soleh Maka dia mendapatkan Ampunan Allah Apatah lagi kalau dia Mengamalkan Tauhid yang sebenar-benarnya Ini amalan yang paling tinggi Dan lebih tinggi lagi Kalau Tauhid itu Bukan hanya dia amalkan Tetapi dia ajarkan kepada orang lain Kalau memberi manfaat kepada seekor anjing Dengan seteguk air saja Menyebabkan dia masuk surga Apalagi Memberi manfaat kepada orang lain Dengan mengajarkan kepadanya Hakikat Tauhid yang dengan sebab itu dia akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Tentunya usaha kita mengajarkan tauhid kepada orang lain akan menjadi sebab yang sangat besar mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Ini faidah pernah diingatkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullahu taala. Kata beliau, kalau seorang wanita pelacur saja bisa Allah ampuni hanya dengan memberi minum kepada anjing yang kehausan, maka memberi minum tauhid kepada umat manusia itu lebih besar lagi untuk menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Qa'ala walid tirmidhi wa hassanahu أَنْ an anasin Diriwayatkan alimamu tirmidhi Dan beliau menghasankan hadis ini Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Bin bin An-Nadar al al-Nasari al-Khazraji Salah seorang pembantu Nabi SAW Yang pernah didoakan oleh Nabi SAW Allahumma akhtirmalahu wa waladahu wa dakhilhul jannah Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia ke dalam surga. Ini doa diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas ketika Anas masih kecil, karena diminta oleh ibunya. Ibunya datang ketika Nabi Sallam pertama datang ke Madinah. Anas waktu itu masih 10 tahun. Ibunya langsung datang dan menyerahkan Anas untuk menjadi pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau minta didoakan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas ya Allah perbanyaklah hartanya anaknya dan masukkanlah dia ke dalam surga hasilnya apa jemaah sekalian masuk Anas ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 10 tahun sebagai pembantu kemudian keluar sebagai seorang ulama besar yeah. Kalau pembantu kita keluar jadi tetap pembantu saja. Ya. Kalau di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk sebagai pembantu, keluar sebagai ulama. Dan jemaah sekalian kita punya kewajiban mendidik orang-orang di rumah kita, termasuk para pembantu kita. Ya. Dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikabulkan oleh Allah. Anas kemudian melimpah ruah hartanya dan keturunan beliau, anak beliau di masa hidup beliau itu lebih dari 100 orang. Ya, lebih dari 100 orang dan beliau termasuk yang hidup lama termasuk sahabat yang wafat terakhir termasuk sahabat yang wafat terakhir karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat beliau masih sangat muda ya baru berapa tahun beliau ketika itu ya, kurang lebih 20 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat baik dan beliau wafat pada tahun 92 Ada yang mengatakan tahun 93 Hijriah Dan umur beliau ketika itu Sudah lewat 100 tahun Ya sudah lewat 100 tahun Makanya ada hadis yang terkenal Anas bin Malik setelah tua Beliau sudah tidak mampu berpuasa Beliau memasak Untuk 30 orang Dan beliau memanggil 30 orang Fakir miskin untuk makan Sebagai fidyah Baik Beliau berkata, "Sami itu Rasulullah SAW menyakul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 'Yabna Adam, 'Lau ataytani bi kurabil arni qataya, thumma lakitani la tu shrikubi shi'an, la ataytukabi kurabiha mafiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi.'" Kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku sedikit pun maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jemaah sekalian, inilah hadis yang terakhir di dalam bab ini. Di dalamnya ada penjelasan tentang keutamaan tauhid yang sangat besar dan pahalanya yang sangat banyak. Karena banyaknya pahala tauhid bisa menyebabkan Dosa seseorang diampuni oleh Allah meskipun dosanya sepenuh bumi, meskipun dosanya sepenuh bumi. Tetapi memahami hadis, memahami satu hadis atau satu ayat tidak boleh hanya satu hadis ini saja harus dipadukan dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga kita tidak bisa mengatakan pasti diampuni. Jadi tidak bisa seseorang mengambil Kesimpulan pasti diampuni secara langsung, enggak apa-apa saya banyak dosa. Enggak boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi pasti diampuni di sini adalah bisa jadi maknanya diampuni secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung artinya masuk neraka terlebih dahulu. Iya. Namun pasti diampuni. Orang yang tidak mempersekutukan Allah pasti diampuni walaupun ada yang diazab terlebih dahulu. Pasti dia masuk surga. Dan juga bisa saja Allah langsung mengampuni. Intinya adalah para pelaku dosa besar tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. di bawah kehendak Allah. InsyaAllah akan datang nanti ayat yang membahas permasalahan ini. Namun ahlu sunnah wal jamaah, Berkeyakinan, orang yang melakukan dosa besar Nasibnya adalah di bawah kehendak Allah Artinya, walaupun dia tidak tawbat sampai mati Selama dia tidak mempersekutukan Allah Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab Jadi sesuai dengan kehendak Allah Namun, andai dia diazab sekalipun Maka azabnya tidaklah kekal Seperti orang-orang yang menyekutkan Allah Hadis ini juga menunjukkan kepada kita Betapa luasnya Keutamaan Anugerah dan rahmat Allah SWT Serta Pemaafan dan ampunannya Kepada hamba-hambanya Hadis ini juga terdapat bantahan kepada Golongan khawarij Yang, yang Mengkafirkan para pelaku dosa besar Ya di antaranya mengkafirkan pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum syariat. Ini adalah pada asalnya dosa besar. Maka Khawarij mengkafirkan mereka. Padahal hadis ini mengatakan dia masih mungkin diampuni. Kalau begitu enggak kafir. Betul dia orang yang fasik, pelaku dosa besar, tapi enggak boleh kita katakan dia kafir. Menyebut orang mukmin itu kafir, konsekuensinya berat sekali. Nabi saw bersabda, "Mengkalali akhiria ya kafir, fakkan ba'abhiyahadubuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut pasti kembali pada salah satu dari keduanya. Dalam hadis ini juga ada penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahuwataala." Di dalam hadis ini juga terdapat kandungan makna La ilaha illallah Iaitu meninggalkan kesyirikan Sedikit maupun banyak, kecil maupun besar Karena di sini dikatakan La tushriku bi syai'an Engkau tidak mempersekutukan aku sedikitpun Artinya sama saja syirik besar maupun syirik kecil harus dijauhi Kemudian dalam hadis ini juga terdapat penetapan Adanya hari kebangkitan Hari hisab dan pembalasan Dan jemaah sekalian Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini Tentunya masih banyak pelajaran yang lain Namun apa yang kita sebutkan Semoga sudah mencakup pelajaran-pelajaran terpenting Terkait dengan keutamaan mentauhidkan Allah Oleh karena itu kita harus lebih bersemangat lagi Di dalam mempelajari Mengamalkan dan mendakwahkan tauhid Dan hilangkan dari hati kita segala macam bentuk peremehan atau menganggap enteng perkara tauhid karena tauhid ini adalah amalan yang paling agung, amalan yang paling dicintai Allah wa mayu'addim syiarallah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu berasal dari ketakwaan hati. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab saya persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhubungan dengan Laitan di luar Profesor Pendahul Di sini Dulu itu pernah uh, Bebas Kalau Dalam suatu majlis Tidak memudahkan Pendahul beraksin di luar Maka penghujungnya itu Setakin angkei Nah ini berhubungan dengan uh, Al-Qurah Asyid, itu kami menyatakan Nanti kalau selesai masjid ini, pada waktu mengusuk doa tertutup itu ditahui dengan Tlahi-tlahi Allah setelah da, kali da, da, dan kami tutup untuk ikutinya. Sekian berhubungan. Saya tidak mengetahui hadith yang sahih Yang menjelaskan tentang itu Mungkin saya pelajari dulu ya. Yang saya tahu adalah ditutup dengan kafaratul majlis Doa kafaratul majlis ya. Nabi SAW mengabarkan Siapa yang membaca doa tersebut Kemudian dia Keluar dari majlis itu maka insyaallah dosa-dosanya selama di majelis itu akan diampuni ya. tapi ini masukan yang baik mudah-mudahan bisa kita pelajari hadisnya ya. terima kasih pak Assalamualaikum. Kalau maksudnya membalas mu'adzin, maka itu dianjurkan. Dan sebenarnya yang dia balas bukan hanya kalimat la ilaha illallah yang terakhir. Tetapi dari awal. Dan itu berlaku bagi adhan dan iqamah. Berdasarkan keumuman dalil, idza سمعتم muadzin, فقول mithla ما قالوا. Apabila kalian mendengarkan ucapan mu'adzin, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Yeah. Jadi, hadis ini disebutkan dalam fatwa lajinah da'ima, mencakup adhan dan ikhara. Yeah. Jadi, terakhir, mu'adzin mengatakan la ilaha illallah, kita juga menjawab la ilaha illallah. Tapi bukan hanya itu yang dijawab. Dari awal sudah kita jawab. Ya, sejak dia bertakbir pertama kali, Allah Akbar Allah Akbar dan seterusnya kita jawab. Ia ya. maknanya tuh artinya itu tukar-tukarnya tuh dari tidak tidak cuma bukanlah tidak cuma. Tidak tidak cuma. Yang terdekatlah tidak cuma mencari satu orang selain Allah. Oh ya. Iya. Ya. Ya. ya. Ah. Uh, tidak ada dalil khusus yang harus dibuat penekanan seperti itu. Ya. Ucapkan biasa aja sebagaimana yang biasa kita ucapkan. Tidak ada dalil khusus harus ada penekanan seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Silakan. Hari ini kan rumah Saya tanyakan ada kegiatan ketujuh lagi dan pembubuhannya. Jadi maksud pembubuhannya hari nah ini seperti apa ya? Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali Hadis ini menunjukkan Langit dan bumi ini ada penghuninya Penghuni langit maksudnya adalah para malaikat Maksudnya adalah Para malaikat Dan jumlah mereka Sangat banyak sekali Jumlah mereka malaikat sangat banyak Jauh lebih banyak daripada Manusia di muka bumi Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Tentang jumlah malaikat ada sebuah masjid di langit yang disebut Al Ba'ithul Ma'mur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solat di situ setiap hari 70,000 malaikat. Apabila mereka sudah solat di situ, mereka akan pergi menunaikan tugasnya dan mereka tidak akan pernah kembali lagi di situ. Artinya apa? Setiap hari 70,000 malaikat yang lain sampai hari kiamat terus. Jadi jumlah malaikat sangat banyak sekali. Ya. Jadi langit-langit itu ada penghuninya yaitu para malaikat dan setiap langit ada pintu yang juga dijaga oleh malaikat yang bertugas. Makanya disebut dalam hadis Al Barak bin Azib hadis yang panjang tentang perjalanan ruh. Ruhnya orang yang beriman itu setelah dicabut oleh malaikat maut akan dibawa oleh malaikat rahmat. Dibawa oleh malaikat rahmat ke langit Setiap akan melewati satu langit Dia harus minta izin dulu kepada penjaganya Dan penjaga minta izin kepada Allah Kalau Allah izinkan Baru pintunya dibuka dan dia naik Terus seperti itu Dia minta izin dulu sampai ke langit yang ketujuh Nanti ketika jasadnya sudah dikuburkan baru ruhnya dikembalikan ke jasadnya untuk ditanya oleh dua malaikat. Adapun ruhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, langit pertama saja tidak dibuka untuknya. Iya. Jadi setiap langit ada penghuninya dan ada malaikat penjaga pintunya. Enggak sembarang bisa tembus ke sana. Iya. Jamaah sekalian, waktu sudah habis. Semoga ada manfaat inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.